14. Поки Гендрікс з Зіком обговорювали майбутнє Люка, він саме прямував на ланч. Окрім жаху, резервуар подарував йому відчуття скаженого голоду. Коли Тіві Віпл поцікавився, де він був і що з ним, Люк просто похитав головою. Йому не хотілося говорити про ті занурення. Ані зараз, ані коли-небудь потім. Він гадав, що це наче пройти війну. Тебе призвали, ти повоював... Але тобі в жодному разі не хочеться говорити про те, що ти там бачив, чи що там з тобою відбувалося». Наситившись у кафетері інститутською версією фитучині Альфредо, люк подрімав, а коли прокинувся, то почувався трохи краще. Він вирушив на пошуки морін і пригледів її в колись безлюдному східному крилі. Схоже, що скоро до інституту завітає ще більше дітей. Люк пішов до покоївки і поцікавився, чи можна їй допомогти. «Я не проти заробити кілька жетонів», – сказав він. «Ні, я впораюсь». Люк бачив, що вона, немов старіє по годинах. Обличчя було смертельно блідим. Люк загадався, коли вже хтось помітить, у якому вона стані, і звільнить її від роботи. Йому не хотілося уявляти, що з Моріною у такому разі станеться. Чи передбачена в інституті пенсійна програма для покоївок і нишпорок за сумісництвом? Він сумнівався. Візок Морін був наполовину повний свіжої білизни, туди люк і підкинув свою записку. Написав її на аркуші, який украв у комірчині з кабінетом Сі 4 разом із дешевою кульковою ручкою, яку ховав під матрацом. На корпусі ручки стояв напис Нерухомість Денісона Рівер Бенда. Морін помітила складену записку, прикрила її наволочкою і злегка кивнула. Люк пішов. Лежачи в ліжку тієї ночі, він щось довго нашіптував Ейвері і тільки потім наказав малому спати. Є ще два сценарії, сказав він Ейвері. Люк вирішив, що Ейвестер його зрозумів, радше сподівався на це. Люк ще довго не спав, прислуховуючись до тихенького хропіння Ейвері і медитуючи на втечу. Ідея видавалася абсурдною і цілком реальною водночас. В арсеналі Люка були запелюжені плафони на камерах спостереження і всі ті випадки, коли йому дозволяли мандрувати самотою, збирати крихітні уривки інформації. Існували фіктивні мертві зони, про які знала Сіксбі та її посіпаки, і одна справжня, про яку вони не знали. Люк на це сподівався. Зрештою рівняння досить просте. Треба спробувати». Якщо ні – світні цятки, фільми «Головний біль», «Бенгальський вогник», від якого бозна коїться, і під самий кінець – гудіння. Коли скінчаться тести, в тебе зостанеться максимум три дні. 15. Того ж дня по обіді Тревор Стикгаус прийшов до місіс Сіксбі в кабінет. Вона сиділа, схилившись над розгорнутою текою, читала і нотувала. Підняла палець, не підводячи голови. Тревор підійшов до вікна, що виходило на східне крило будівлі, яку вони називають гуртожитком, наче інститут і справді був студентським містечком. Просто розташований десь у дрімучому лісі на півночі Мейну. Він побачив двійко чи трійко дітей, які тинялися біля автоматів зі снеками і содовою, які щойно поповнили. У цьому залі для відпочинку не було сигарети і алкоголю. Ще з 2005-го. У східному крилі зазвичай перебувало мало дітей чи взагалі жодного. Але коли вони там з'являлися, то по сигарети і винні коктейлі ходили на протилежний кінець будівлі. Деякі просто пробували, але на диво, велика кількість дітей, в основному найбільш пригнічені і нажахані раптовими катастрофічними змінами в житті, дуже швидко ставали залежними. Від них було найменше неприємностей, бо вони не просто хотіли, а мали потребу в жетонах. Карл Маркс називав релігію опіумом для народу, але стекгаузи із ним не погоджувався. Він вважав, що цигарки Лакі Страйки, напої Бунс Фарм, що їх особливо полюбляли дівчата, цілком виконують цю роль. «Окей», – мовила місіс Сіксбі, закриваючи теку. «Слухаю тебе, Треворе». «Ще четверо прибувають із запаловими», – сказав стекгауз. Він зчепив за спиною руки, широко розставив ноги. «Наче капітан на носі свого корабля», – подумала місіс Сіксбі. «На ньому був фірмовий коричневий костюм. Жахливий вибір, як для середини літа, з точки зору місіс Сіксбі. Але Стекгаус вважав його частиною іміджу». «Стільки мешканців у нас не було з 2008-го», – додав він. Тревор відвернувся від вікна, де насправді не було нічого цікавого. Інколи, навіть часто… Він дуже втомлювався від дітей. Він не розумів, як воно виходить у вчителів, особливо якщо нема змоги врізати біяками і вдарити струмом бунтарів, як того колишнього пожильця Ніка Вільгольма. «Були часи ще задовго до нас із тобою, коли тут збиралося більше сотні дітей. Існувала черга», – сказала місіс Сіксбі. «Окей, ну існувала черга. Радий чути». «То навіщо ти мене викликала? Опалові вже на місці, і принаймні один забір вимагає особливого підходу. Я вилітаю сьогодні ввечері. Та дитина перебуває під суворим наглядом». «Тобто в реабілітаційній клініці?» «Абсолютно точно. Високофункціональні ТК начебто непогано уживалося в суспільстві, але в таких самих високофункціональних ТП були проблеми, і вони часто зверталися до алкоголю і наркотиків». Полегшувати дискомфорт від потоку інформації, як гадав Стикгаус. Але воно того варте. Не на рівні з малим Діксоном. Він тут незрівняний, проте близько. То кажи причину свого занепокоєння, і я піду у справах. Не занепокоєння, а просто завчасне попередження. І не нависай у мене за спиною, аж не по собі від того стає. Тягни стілець. Поки він узяв стілець по інший бік столу, місіс Сіксбі відкрила на робочому столі файл і запустила відео. На екрані з'явився автомат зі снеками, що стояв при вході до кафетерію. Картинка була розпливчаста, кожні 10 секунд смикались, і час від часу виникали статичні перешкоди. Місіс Сіксбі зловила білий шум і поставила на паузу. «Перше, на що ти маєш звернути увагу?» Сказала вона сухим лекторським тоном, який стекгаус так ненавидів. Це якість зображення. Вона абсолютно неприйнятна. Те саме стосується принаймні половини відеокамер. У тому сраному маленькому універсамі, що в Бенді, і то краще за наші стоять. Вона мала на увазі Денісон Рівер Бенд і була права. «Я передам кому слід, але нам обом відомо, базова інфраструктура в цьому місті – лайно. Останній капремонт робили 40 років тому, тоді в цій країні все було інакше, легше. На даний момент в нас працюють лише два ітішники, і один із них у відпустці. Комп'ютерне обладнання застаріло, і генератори також, сама це знаєш». Місіс Сікс бізнала. Річ не в браку фінансування, а в неспроможності залучати допомогу ззовні. По суті, пастка-22. Catch-22. Психологічний сатиричний роман Джона Геллера про абсурдність війни. Вираз пастка-22 означає безвихідну абсурдну ситуацію. Інститут мав лишатися непроникним, а в часи соціальних мереж і гакерів це стає дедалі важче. Навіть легкий поголос про те, чим вони тут займаються, був рівнозначний поцілунку смерті і для надзвичайно важливих завдань, що вони тут виконували, і для персоналу. Через те скрута з набором кадрів і з забезпеченням, а ремонти – то взагалі кошмар. «Ці перешкоди від кухонного остаткування», – сказав Стегаус. «Міксери, автомати з переробки сміття, мікрохвильовки. Може, і вийде з цим почасти розібратися». «Може, навіть вийде розібратися з плафонами, в яких встановлено камери, у якийсь низькотехнологічний спосіб. І, якщо не помиляюсь, це називається «витерти пил». У нас же є прибиральники». Стикгаус глипнув на годинник. «Грас, Треворе, я зрозуміла натяк». Сікс знову увімкнула відео. На екрані з'явилася Морін Альварсон з візком білизни. За нею рушили двоє пожильців – Люк Еліс і Ейвері Діксон. Унікальний ТППоз, поз який тепер часто ночував з Елісом. Якість картинки була така собі, зате звук хороший. «Можемо поговорити тут», – сказала хлопцям Морін. «Мікрофон тут є, але він уже давно не працює. Просто більше всміхайтесь, щоб як хтось побачив відео, то вирішив, що ви в мене жетони виманюєте. То що вас непокоїть? І коротко». Пауза. Малий хлопчик почухав руку, посмикав себе за ніздрі, тоді глянув на Люка. Отже, Діксон просто за компанією прийшов. Питання були в Еліса. Стикгауз не здивувався. Еліс із розумних. Шахіст. «Ну, – почав Люк, – це щодо того, що сталося сьогодні в кафетерії. З Гарі й Малими Ге. Ось що нас непокоїть!» – Мурін зітхнула. «Я про це чула. Така прикрість!» Але з того, що мені казали, з ними усе гаразд. «Справді? З усіма трьома?» Морін помовчала. Ейвері напружено дивився на неї, чухав руку, смикав носа і взагалі мав такий вигляд, наче йому хотілося в туалет. Зрештою Морін мовила. «Зараз, може, і не все гаразд, принаймні не зовсім, бо я чула, як лікар Еван сказав, що їх перевезли в лазарет у задній половині. Там чудові умови». «А що там ще?» «Тихо!» Вона застережливо підняла руку і роззирнулася. Картинка зіпсувалася, та звук був чистий. «Не питайте мене про задню половину. Я про це не можу говорити, тільки скажу, що там добре. Краще за передню половину. І коли хлопчики і дівчатка поживуть там деякий час, вони відправляються додому». Коли зображення відновилося, Морін уже обіймала хлопців, притискала до себе. «Ти дивись!» З захватом промовив Стекгауз. «Матінка сміливість! Яка вправна!» «Тихо!» – сказала місіс Сіксбі. Люк перепитав Мурін, чи вона певна, що Гаррі і Грета живі. Бо вони скидалися на, на мертвих. «Ага, всі діти так кажуть», – погодився Ейвері і особливо ревно смикнув себе за носа. «Гаррі засудомився». А тоді припинив дихати, і голова в Грети якось криво неправильно сиділа на шиї. Морін не поспішала, Стикгаус бачив, як вона добирає слова. Подумав, що вона могла б стати пристойним агентом розвідки, там, де збір інформації справді корисний. А між тим обидва хлопчики дивились на неї і чекали. Зрештою вона мовила. «Мене там, звісно, не було». «І я уявляю, яка це страшна ситуація, але думаю, що виглядало воно набагато гірше, ніж сталося насправді». Морін знову замовкла, а коли Ейвері ще раз смикнув носа, наче заспокоював себе, вона продовжила. «Якщо в малого Кроса були судоми, я кажу «якщо», то йому дадуть відповідні ліки. Щодо Грети я була проходила повз підсобку і чула, як лікар Еленс розповідав лікареві Гендріксу, що вона потягнула шию». «Скоріш за все, вона в гіпсі, а сестра біля неї, ну, щоб Греті спокійніше було». «Окей», – відповів Люк, наче з полегкістю. «Якщо ви в цьому певні...» «Наскільки мені це відомо, Люку? Ось що я тобі скажу. Тут багато брехні точиться, але мене виховали так, щоб не брехати людям, особливо дітям. Тож, наскільки мені відомо?» «А чому це так важливо? Ви не через друзів, чи є якась інша причина?» Люк поглянув на Ейвері, який утнув ще один смик, і тоді кивнув. Стикгаус закотив очі. «Господи боже, малий, якщо хочеш поколупатися, то колупайся, ця прелюдія мене вбиває!» Місіс Сіксбі зупинила відео. «Це заспокійливий жест, краще, ніж хапатися за промежину. Я вже достатньо цих хапачів перебачила, як дівчат, так і хлопців. А тепер помовч». Починається найцікавіше. Якщо я вам дещо розповім, ви обіцяєте нікому не розказувати? Спитав Люк. Морін замислилась, поки Ейвері без перестанку мучив свій бідний шнобель. Тоді вона кивнула. Люк стишив голос. Місіс Сіксбі викрутила гучність. Деякі діти поговорюють про те, щоб розпочати голодування. Ніякої їжі, доки ми не переконаємося, що з малими Гей і Гаррі все гаразд. Моріни собі стишила тон. Які діти? Не знаю, напевно, відповів Люк. Якісь новенькі. Передай їм, що це дуже погана Затія. Ти розумний, хлопчик Люку, дуже розумний, і я певна ти знаєш, що означає вираз каральні заходи. Ейвері потім поясниш. Вона впритул подивилася на молодшого хлопця, який виборсався з обіймів і затулив рукою ніс. Мов, захищався, мов, боявся, що Морін зараз сама схопить його за носа або навіть відірве. «А тепер мені час іти. Я не хочу, щоб у вас, хлопці, були неприємності, і сама неприємностей не хочу. Якщо хтось спитає, про що ми тут говорили...» «Ми просили роботи, щоб дістати жетонів», – сказав Ейвері. «Зрозумів». «Добре». Морін глянула в камеру, відвела погляд, тоді розвернулася. «Скоро я звідси піду, додому!» «А до того не дуркуйте, не розхитуйте човен!» Вона підібрала ганчірку, на швидкоруч протерла лоток в автоматі з алкогольними напоями, а тоді взяла кошик і пішла. Люк за івері трохи потинялися, а тоді також посунули геть. Місіс Сіксбі вимкнула відео. «Голодування!» усміхаючись сказав Стекгаус. «Це щось новеньке!» «Так», – погодилась місіс Сіксбі. «Від самої думки жах пробирає!» Усмішка розтягнулася в широкий посміх. Сігерс, може, і не схвалює такого, але нічого не може вдіяти. Дивно, та вона навіть розсміялася. Коли він востаннє чув її сміх? Правильна відповідь – ніколи. «Певний гумор у цьому є!» Діти, коли ростуть, найгірші у світі голодувальники, але ти правий, щось у лісі здохло. Хто знову прибулих, по твоєму, опустив ідею? Ой, годі тобі, ніхто. У нас тут тільки один малий, який розуміє, що означає голодування, і він у нас уже місяць. Так, погодилась вона, я буду дуже рада, коли він піде з передньої половини. Вільгольм чинив капості, але він принаймні був відвертий у своєму гніві. А от Еліс... Він хитрун. Не люблю малих хитрунів. Коли він піде? У неділю чи понеділок. Якщо Галас і Джеймс із задньої половини дадуть відмашку. А вони дадуть. Гендрікс уже майже з ним закінчив. Добре. Будеш розбиратися з голодуванням чи облишиш? Я пропоную облишити, воно закінчиться само по собі, якщо взагалі почнеться. Гадаю, треба розібратися. Як ти сам кажеш, наразі в нас багато пожильців, і треба хоч раз дати промову на загал. Якщо ти виступиш із промовою, то Еліс може здогадатись, що Альверсон не шпорить. Враховуючи коефіцієнт інтелекту цього малого, не може, а напевно. Байдуже. За кілька днів він піде, і його малий друзяка Смиконіс скоро послідує за ним. А тепер щодо камер спостереження. Сьогодні ввечері перед від'їздом я напишу доручення Енді Феловзу, і ми одразу цим займемося, щойно я повернуся. Він похилився вперед, щепив руки і втупив погляд своїх карих очей в її сталево сірі. А поміж тим не нервуйся, виразку собі заробиш. «Хоч раз на день собі нагадую, що ми тут маємо справу з дітьми, а не з запеклими злочинцями». Місіс Сіксбі нічого не відповіла, бо знала, що Стекгаус правий. Навіть Люк Еліс, хоч який розумний, усього лиш дитина. І коли він трохи поживе в задній половині, то так само лишиться дитиною, тільки вже геть нерозумною».